тільки перш ніж вирішити сюди стражу чи чинців наслати, щоб на багаття мене відправити. Згадайте спочатку, як самі ви в Казимежі до блудливих дівок учащали та по шинках у мирському вбранні гуляли. Примітка Казимеж, квартал у Кракові, відомий своїми закладами для розваг. Пам'ятаєте, і я пам'ятаю? А тож, добре подумайте перед тим, як карати мене грішного. У мене і свідки знайдуться. Аббат Ян не відповідав, понурившись. Здається мені, ми порозумілися, святий Отче. Ви робите свою справу, Годно Господові, якщо все скінчиться миром, їдете звідси разом із сестрою живі та здорові. Нікому від того зла не буде, а про мене краще забудьте. Чоловік ви майже святий, старий, віддідного підморгнув. Вам незабаром єпископський сан приймати, а тож минуле ні до чого врушити, грішки всілякі на очі витягати. Ну, а коли щось не так вийде, тоді й карати вам не буде кого, а може і нікому буде, додав Мірошник зовсім тихо. З Донецька бат перегнувся через стіл, і міцно схопив мірошникові зап'ястки. Аж той розгубився, старий сокирові чув, як дивний трепет хвилею пробіг по його зношеному тілу, очі самі по собі почали кліпати і сльозитися, наче до самого носа піднесли надрізану цибулину, та ще стах негайно висмикнув руку машинально бурмочучи закляття від причини та пристріту. Він не розумів, що зараз відбулося, а все ж внутром відчув чоловік, який сидить навпроти нього у коричневій дорожній сутані, далеко не простий, а в тому, що трапилося, святістю й не пахло. У перший стах подумав, що грає з вогнем, та ще й не з тим, який сам розпалював вчасно ти стражу, покликав діду, а бат дивився старому просто у вічі, розтягуючи тонкі губи в гримасу таку схожу на посмішку, як мотузка на гадюку. Тепер не сумніваюся, я справді потрібен тобі. Ти сподіваєшся, що зможе зможу оборонити свою сестру і тебе разом з нею від диявола, якщо він з'явиться по неї сюди, а він з'явиться, тут я тобі теж вірю. Але головного ти мені не сказав, а сам я не встиг дотягтився. Навіщо ти все це затіяв? Чого хочеш ти? Яка буде плата? «Кажи, це моя справа, Святий Отче», – приходячи до тями, відповів Мірошник, так і не змитикувавши, про яку саме варто говорив дивний чернець. «Ти захищатимеш свою сестру, і я допоможу тобі в цьому, чим зумію. А решта, як любите казати ви, служителі церкви, Решта в руках господніх. Яносик із Шафляр, прийомний син покійного Самуїла Баци, пильно дивився на старого Стаха з гарклівських сокир. Врети Гнатій, розпрягаючи коня, вже давно помітив великого сірого з помітною сивиною пса, який крутився біля дверей, що зачинилися за абатом і мірушником. Потім пес зовсім по-людськи припав вухом до дверей і застиг у напруженій позі.